Jóhannessar Guðspjall Jóhannessar Guðspjall er yngst Guðspjallanna og hefur vissa sérstöðu meðal þeirra. Það er skilt öðrum Jóhannessar ritum í Nýjatestamentinu, Jóhannessar brefunum og opemberunabókinni. Guðspjallið hefst á þeim bóðskapað Jésús ég Lókos. Þið skapandi orð Guðs, hans eilífa hugsun og speki í heiminn komin sem maður, hold, saman ber fyrst í kapli 14. vers. Hugtökk eins og líf og eilíft líf og takknmyndir og borð við við og brauð lífsins einn kenna framsetningu guðspjálsins. Jésús er guðssonur. Frelsarin er veitir öllum líf, 20. kabli 31. vers. Ræður Jésú, kenning og bænir, setja svipsin á guðspjallið og að margra dómi er það áhrifamest guðspjallanna. Í 13. til 17. kapla er lístinu nána kærleik sambandi Jesú og Lærisveinana. Hann hugrýstir þá nóttina sem hann var svikinn og heitir þeim hjálpara sínum heilaga anda. Er veita að muni þeim leifbeiningu og styrk. 15. kapli, 20. vers. Tákn Jóhannesar Guðspjarlamans er ördnin. Skifting Guðspjarlsins Fyrsti kapli, fyrsta, Til átjónda vers, formáli Jésús er eilíft orð Guðs sem gerðist maður. Fyrsti kapli 19 vers til fyrsti kapla fymtugast og annað vers vitnisburður Jóhannessar skýrara. Annarkapli til tólta kapla fymtugast vers starf Jésú í Galileu og Jérúsalem, tákn, ræður, deilur. 13. kapli til sautjónda Kapla 27. vers Jesú spýr læri sveina sína undir pínu sína og döiða. Í 13. kabla fyrsta til þrítugasta versi er fótaþótturinn og sveik júdasar. Í 13. kabli 31. vers til 16. kabla 33. vers er skilnaðar ræða Jesú. Í 17. kabla fyrsta vers til 17. kabla 27. vers er fyrir bæn Jésu aðsta prests bænin. Áttjóndi kabli fyrsta vers til nítjónda kabla, fyrtuvast og annað vers er pína Jésu, döiði og greftrun. Það er píslarsaga Jóhannesar. Tuttjóðasti kabli til og með tuttjóðast og fyrsta kabla er upprisa Jésu. Jóhannesar guðspjall Fyrsti kabli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 Maður kom fram sendur að guði, hann hétt Jóhannes. Hann kom til vittnisburðar að vitna um ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna um ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til egnarsinnar en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Þeir urðu ekki til á náttúrulegan hátt nýja vilja manns, heldur eru þau af Guði fætt. Og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar um hann og hrópar, þetta er sá sem ég afti við þegar ég sagði sá sem kemur eftir mig var á undan mér enda fyrir en ég. Af gnæð hans höfum við öll þegið náð á náð ofan. Lögmálið var gefið með Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jésu Kristi. Engin hefur nokkur tíma séð Guð. Svonurinn eini, Guð sem er í faðmi föðurins, hann hefur byrkt hann. Jóhannes skýrari vitnar Þessi er vitnisburður Jóhannesar þegar ráðamenn í Jerusalem sendu til hans presta á að levíta til að spyrja hann Hver ert þú? Hann svaraði ótvirætt og játaði ekki er ég Kristur. Þeir spurðu hann hvað þá Ertu Elía? Hann svarar ekki er ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann hvað neyfið. Þá sáðu þeir viðan hver ert þú? Við verðum að svara þeim. Er sendu okkur? Hvað segir þú um sjálfan þig? Hann sagði, ég er sá sem ég sagja spámaður talar um. Ég er rödd hrópanda í eiðumörk, er segir, gerir beinan veg drottins. Sendir voru menna flokkið hæri segja þeir spurðu hann, hvers vegna skýrir þú? Fyrst þú ert horki Kristur, Elíannes, bámöðurinn? Jóhannes svaraði, ég skýri með vatni. Mitt á meða líkar stendur sá sem þið þekkið ekki. Hann sem kemur eftir mig og skóð hans er ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu, handan jórdanar, þar sem Jóhannes var að skýra. Lamb Guðs en eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir sjá guðs lamp sem ber sín teimsins. Þar er sá er ég sagði um eftir mjög kemur maður sem er mér fremri því hann var til á undan mér. Sjálfur þekti ég hann ekki en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði ég sá andan koma af himni ofan eins og dúfu og hann nám staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá er sendi mig að skýra með vatni, sagði mér. Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég, og ég veitna að hann er sronur Guðs. Fyrstu lærisveinar Dægin eftir var Jóhannes þar aftur stattur og tveir lærisveinar hans. Hann séri Jésu að gangi og segir, sjá guðs lamp. Lærisveinar hans tveir heyrðu orðans og fóra á eftir Jésu. Jésu sneri sér við, sá þá koma á eftir sér og sagði við þá, hvers leytið þið? Þeir svara, rabbi, hvert velst þú? En rabbi þýðir meistari. Hann segir, komið og sjáið. Þeir komu og sáu hver hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annar þessara tveggja sem heyrðu orði óhanessar og fór á eftir Jésu var Andrías, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn, Símon, og segir við hann við höfum fundið Messías. En Messías þýðir Kristur. Hinn smörði. Hann fór meðan til Jésu. Jésús horði á hann og sagði, Þú ert Símón Jóhannesson, þú skalt heita Kefas, en Kefas, Pétur, þýðir klettur. Næsta dag höfðist Jésús færa til Galilu. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann, fylg þú mér. Filippus var frá Bettsædu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann að hann og sagði við hann, við höfum fundið þann sem Mósi skrifar um í lágmálinu, Og einnig spámeirnirnir, Jésu frá Nazaret, son Jósefs. Natanael sagði, Getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippus svaraði, Kom þú og sjá? Jésu sá Natanael koma til sín og sagði við hann, Hér er sannur Ísara elítið sem engin svikiru í. Natanael spyr, Hvaðan þekkir þú mig? Jésu svarar,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 Þér munuð sjá heiminin opinn og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssonin. Annarkabli Fyrsta tákunið Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galilugu. Móðir Jesú var þar. Jesú var og bóðið til brúðkaupsins og lærisveinum hans. En er vín þraut, segir móðir Jesú við hann, þeir hafa ekki vín. Jesús svarar, hvað vildum ég er kona, minn tími er ekki enn komin. Móðir hans sagði þá við þjónana, allt það sem hann segir ykkur það skuliði gera. Nú voru þar sex vatnsker úr steini, samkvæmt reglum gýðinga um hrensun og tók hvert þeirra tvo mæla eða þrjá. Jesús segir við þá, fyllið kerin vatni, þeir fylltu þau á barma. Síðan segir hann, ausið nú af og færið vislustjóra. Þeir gerðu svo. Vislustjóri bragðaði vatnið sem var orðið vín og vissi ekki hvaðan það var, en þjónarnir sem vatnið höfðu auðsið vissu það. Þá kallaði Vislustjóri á brúgumann og sagði allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara. Er menn gerast öllvaðir? Þú hefur geynt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gerði Jésús í kana í Galilöfum og opinberaði dýrð sína og læri seinar hans trúðu á hann. Eftir þetta fór hann ofan til kapirnafum, ásamt móðursinni, bræðrum og læri seinum. Þar voru þau nokkra daga. Jésús, nýtt musteri Nú fóru páskar gýðinga í hönd og Jésús hélt upp til Jérusalem, Þar sá hann í helgidóminum þá er seldu nöyt, sauði og dúfur og víkslaranna sem sáttu þar. Þá gerði hann sér svip úr köðlum og rak alla út úr helgidóminum, líka sauðin og nöytin. Hann stefti niður peningum víkslaranna og rætt um borðum þeirra og við dúfnasalana sagði hann burt með þetta hérðan, gerði ekki hús föður míns að sölu búð. Læri seinu manns kom í hug er Vandlæting vegna húsþins mun tæra mig upp. Ráðamenn gýðinga sögðu þá við hann, hvaða takkn getur þú sínt okkur um það að þú megir gera þetta? Jesús svaraði þeim, brjóti þetta musteri og ég skal reysa það á þrem dögum. Þá sögðu þeir, þetta musteri hefur verið 46 ári smíðum og þú ætlar að reysa það á þremur dögum. En Jésús var að tala um musteri líkama síns. Þegar hann var risin upp frá döðum, myndust lærisveinar hans að hann hafði sagt þetta og þeir trúðningunni og orðinu sem Jésús hafði talað. Meðan hann var í Jerusalem að páska hátíðinni, fóru margir að trúa á hann. Því þeir sáu þau tákn sem hann gerði. En Jésús gaf þeim ekki trúnað sinn. Því hann þekkti alla. Hann þurfti þess ekki að neitt bæri öðrum manni vitni. Hann vissi sjálfur hvað í manni býr. Þriðji kafli, Jésús og Nikodemus. Maður hét Nikodemus að flokki farið séa og átti sæti öldungar á þig gýringa. Hann kom til Jésu um nótt og sagði við hann Rabbi Við vitum að þú ert að læri fæðir, komin frá Guði. Engin getur gert þessi tákn sem þú gerir nema Guð sé með honum. Jesús svaraði honum, sannlega, sannlega, segi ég þér. Engin getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðin gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móðursinnar og fæðist? Svaraði, sanlega, sanlega, ég svo svaraði, sannlega, sannlega, segi þér, enginn getur komist inn í Guðs ríkinu man fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er manns barn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðs barn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæst þar sem mann vill, og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur niður hvert hann fer. Svo er um þann sem af andanum er fættur. Þá spurði Nikodemus, hvernig má þetta verða? Ég svo svaraði honum, þú ert lærifæðir í Israel og veist þetta ekki? Sannlega, sannlega, segi ég þér, við tölum um það sem við er þekkjum og vittnum um það sem við er höfum séð en þér takið ekki á móti vittnisburði vorum. Ef þér trúið eigi þegar ég ræði við yður hjarneskefni, hvernig skildu þér þá trúa, er ég ræði við yður um hin himnesku? Engin hefur stíð upp til himins, nema sá er stegið niður frá himni, mannssonurinn. Og eins og Mósi hóf upp höggormin í eðumörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upp hafin, svo að hann veiti hverjum sem trúir á hann eilífti líf. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einka són sinn til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki sónin í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Sá sem trúir á són Guðs dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. En þessi er dómurinn, ljósið er komið í heimin en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið, því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gerir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins, svo að verk hans verði ekki uppvís. En sá sem yþkar sannleikann, kemur til ljósins, svo að augljóst verði að verk hans eru í guði gerð. Hann á að vaksa Eftir þetta fóru Jésús og lærisveinar hans út í jútiðu hérað, þar þú aldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í ænnón, nálægt salím, en þar var mikið vatt komu þangað og letu skýrast þá var ekki enn búið að varpa Jóhannes í fangelsi nú var að deila um hreinsun milli lærisvina Jóhannesar og gyðings eins þær komu til Jóhannesar og sögðu við hann rabbi sás sem var hjá þér handa jordanna og þú barst vitni um hann er að skýra og allir koma til hans Jóhannes svaraði þeim engin getur tekið neitt nema guðgefði honum það Þið getið sjálfir vittnað um að ég sagði, ég er ekki kristur, en það er ég sendur á undan honum. Sá er brúðguminn sem á brúðina, en vinur brúðgumans sem stendur hjá og hlýðir á hann, gleðst mjög viðrott hans. Þessi gleði er nú mín að höllu, hann á að vaksa, en ég að minka. Sá sem kemur að ofan. Sá sem kemur að ofan, er yfir allum. Sá sem er af jörðu, hann er af jörðu og talar eins og menn. Sá sem kemur af himni, er yfir allum og vitnar um það sem hann hefur séð og heyrt og engin tekur á móti vitnisburði hans. En sá sem hefur tekið á móti vitnisburði hans, hefur staðfest að Guð sé sann orður. Sá sem Guð sendi talar Guðs orð, Því ómælt gefur Guð andan. Fadirinn elskar sonin og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á sonin hefur eilífti líf, en sá sem óhlýðnast sininum mun ekki öðlasti líf. Heldur varir reyði Guðs yfir honum. Fjórði kabli Jésús og samverska konan Parísiðar höfði heyrt að Jésús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jésús ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Þegar Jésús var þess vís, hvarf hann brott úr júti og hjált aftur til Galílegu. Hann varð að fara um Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu, er síkar heitir, nálagt þeirri landsbyldu sem Jakob gaf Jósef sinni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jesu var veg og setti starn við brunninn. Þetta var um hádegisspil. Samversk kona kemur að sækja vatn. Jesu segir við hana: Gef mér að drekka. En lærisunar hans höfðu farið inn í borgina að kaupa ristir. Þá segir samverska konan við hann: Hverju sætir að þú sem ert giðingur byður mig um að drekka? Samverska konu En gýðingar hafa ekki samneiti við samverja. Jésús svaraði henni, ef þú þekktir gjöfguðu svo vissir hver sá er sem segir við þig gef mér að trekka. Þá myndir þú byðja hann og hann gæfið þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra, þú hefur enga skjólu að auðsa með og brunnurinu djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Erstu meiri en Jakob forfæðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og sýnir hans og fjenaður? Jesús svaraði, hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta. En hvern sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann. Drottinn, gef mér þetta vatn, svo mér þyrsti ekki og ég þurf ekki að fara hingað að auðsa. Hann segir við hana, farðu, kallað á mannin þinn og kondu síðan hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jésús segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt fimm menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Konan segir við hann, drottin, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbyðið guð á þessu fjalli, en þið segir það í Jerusalem, sé sá staður þar sem tilbyðja skuli. Jesú segir við hann að trú þú mér kona, sú stund kemur, að þið munuð horki tilbyðja föðurinn á þessu fjalli, nýja í Jerusalem. Þið tilbyðjið það sem þið þekkið ekki. Við tilbyðjum það sem við þekkjum. Því hjálpræðið kemur frá gíðingum. En sú stund kemur. Já, hún er nú komin. Er hinnur sönnu tilbyðjandur, munu tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Fadirinn leitar slíkra tilbyðjanda. Guð er andi. Og þeir sem tilbyðja hann eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Konan segir við hann, ég veit að Messías kemur. Það Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngjur okkur allt. Jésús segir við hana, ég er hann, ég sem við til tala. Í sama bíli komi læri sennar og svo furðuðu sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn, hvað viltu? Eða hvað er að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borginna og sagði við menn, komið og sjá við mann, er, sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera kristur þegar fóru úr borginni og komi til hans. Meðan þessu fór fram báðu lærisveinarnir hans, Rabbi, fá þér að eita. Hann svaraði þeim, ég hef matað eita sem þið vitið ekki um. Þá sagði lærisveinarnir sín á milli, skildi einhver hafa fært honum að eita. Jésú sagði við þá, minn matur er að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segið þið ekki enn eru fjórir mánuðir þá kemur uppskeran? Ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru full þroskaðir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og sapnar ávegsti til eilífs lífs, þá getur sá sem sáir samfagna þeim sem uppsker. Hér sanna orðtækið einn sáir og annar uppsker. Ég sendi ykkur að skera upp það sem þið hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað en þið njótið erfiðis þeirra. Margir samverjar og þessari borg trúðu á hann vegna orða konunar sem vittnað um það að hann hefði sagt henni allt sem hún hafði gert. Þegar því samverjarnir komið til hans báðuðir hann að staldra við hjá sér var hann þar kirst, 2 daga og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna, það er ekki lengur sakir orða þinna við trúum, þegar við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann er sannarlega frelsari heimsins. Annað tákn í Galilegu Eftir þess að tvo daga fór Jésús þaðan til Galilegu. En sjálfur hafðan sagt að spámaður væri ekki metin í föðurlandi sínum. Þegar hann kom nú til Galilegu tóku Galilegu menn honum vel, þeir höfðu sjálfur sótt hátíðin í Jerusalem og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jésús aftur til Kana í Galilegu þar sem hann hafði gert vatnað víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúk hann son. Þegar hann frétti að Jésús veri komin frá Jútegu til Galilegu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn. En hann var döðvona. Þá sagði Jésús við hann, þið trúið ekki, nema þið sjáðið tákn og stórmerki. Konungsmaður bað hann, drottin, kom þú áður en barn mitt andast. Jésús svaraði, far þú, sonur þinn, lifir. Maðurinn trúði því sem Jésús sagði við hann og fór af stað. En meðan hann var á leiðinni ofan eftir, Mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur væri á lífi. Hann spurði þá hvenar honum hefði farið að letta og þeir svörðu í gæruppur hátegi fór hittin úr honum. Þá sá fæðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jésús hafi sagt viðan sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heima fólk. Þetta var annað takknið sem Jésús gerði þegar hann kom frá Jútefu til Galilæu. Fimmtu við Bethesta Þessu næst var einn af hátíðum gyðinga og Jesús fór til Jerúsálem. Við Sauðahliði í Jerúsálem er sem kallast á hebreisku Bethesta. Þar eru 5 súlna Í þeim lág fjöldi blindra, haltra og lamaðra sem biðu ráðingar vatnsins. En engill drottins fór öðru hverju niður í laugin á hræriði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins varð heill hvaða sjúkdómur sem þjóði hann. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jésu sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við mannin, viltu verða heill. Hinn sjúki svaraði honum, herra, Ég hef engan til að láta mikið lögina þegar vatnið hrærist og meðan ég er á leiðinni fer annar ofan í á undan mér. Ég svo segir við hann, statt upp, takk rekkju þín og gakk. Jafskjótt varð maðurinn hill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvildardagur og menn sögðu við hinn læknaða í dagar hvildardagur. Þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig, sagði við mig, tak rekkju þín og að gakk. Þeir spurðu hann, hver er sá maður sem sagði þér tak hana og að gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jésús hafði leynst brott en það var þröng á staðnum. Okkur síðar heitti Jésús hann í helgi dóminum og sagði við þann, nú ert þú orðin hilll. Sindka ekki framar, svo að eigi hendi þig annað verra. Madurinn fór og sagði ráðamönnum gýðinga að Jésús sá sem læknaði hann. Nú tóku þeir að ofsækja Jésú fyrir það að hann gerði þetta á hildardegi. En hann svaraði þeim, faðir minn starfar til þessara stundar og ég starfa einnig. Nú súktu þeir enn fastara taka hann af lífi. Það sem hann braut ekki aðeins hvíldardagshelgina, heldur kallaði líka guð sinn eigin föður og gerði sjálfan sig þannig guði jafnan. Upprisa og líf Þessu svaraði Jésús og sagði við þá, sannlega, sannlega, segiði yður, ekkert getur sonurinn gert af sjálfum sér, hann gerir það eitt sem hann sér föðurinn gera. Því hvað sem hann gerir, gerir sonurinn einnig. Fadirinn elskar sonin og sínir honum allt sem hann gerir sjálfur. Hann mun sína honum meiri verk en þessi, svo þér verðið furðulostnir. En og fadirinn vekur upp dauða og lífgar, þannig lífgar og sonurinn þá sem hann vill. Enda dæmir fadirinn engan, heldur hefur hann falið sinin um allt dómsvald, svo að allir heiðri sonin, eins og þeir heiðra föðurinn. Sá sem heiðrar ekki sonin, heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Sannlega, sannlega, segi ég Sá sem heiðrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig hefur eilífti líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stegin yfir frá döðanum til lífsins. Sannlega, sannlega, segi ég yður, Sú stund kemur, og er þegar komin að hinn er döyðu munu heyra röst Guðssonarins og þeir sem heyra munu lifa. En svo fadirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann og veitt síninum að hafa líf í sjálfum sér. Og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm því að hann er mannsssonur. Undrist þetta ekki. Sústund kemur. Þegar allir þeir sem í gröfunum eru mun að heyra raust hans og ganga fram, þeir sem gert hafa hið góða mun rísa upp til lífsins, en þeir sem dríkt hafa hið illa mun rísa upp til dómsins. Ég megna eigi að gera neitt af sjálfu mér, ég dæmi samkvönt því sem ég heyri og dómur minn er réttvís, því að ég leita ekki minns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Fadirinn vittnar Ef ég vittna sjálfur um mig, er vittnisburður minn ekki gildur. Annar er sá sem vitnar um mig, og ég veit að sá vittnisburður sem hann ber mér er sannur. Þér hafið sem til Jóhannesar, hann bar sannleikanum vittni. Ekki þarf ég vittnisburð manns, en ég segi þetta til þess að þér megi þrælsast. Hann var logandi og skínandi lampi. Þér vilduðum stund gledjast við ljós hans. Ég hef þann vitnisburð sem er meiri en Jóhannesar. Því verkin sem fadir minn fekk mér að fullna, verkin sem ég vinn, bera mér það vitni að fadirinn hefur sendt mig. Fadirinn sem sendi mig hefur sjálfur vittnað um mig. Þér hafið aldrei hýrt rödd hans, nýja séð á sínd hans. Og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsækir yttningarnar, því í þeim higgist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna um mig, en þér viljið ekki koma til mín og vöðlast lífið. Ég þykka ekki heiður af mönnum, en ég þekki yður. Ég veit að þér hafið ekki í yður kærleika til Guðs. Ég er komin í nafni föður mín svo þér takið ekki við mér. Ef annar kæmi sínun eiginnafni, tækið þér við honum. Hvernig getið þér trúa þegar er þykkið heiður hver af öðrum, en leytið ekki þess heiðurs sem er frá einum guði. Ætlið eigi ég muni ákæra yður fyrir föðurnum. Sá sem ákærir yður er Móse, og á hann vonið þér. Ef þér trýðuð Móse, mundið þér líka trúa mér, því að þau mig hefur hann rýtað. Fyrst þér trúið ekki því sem hann skrifaði. Hvernig getið þér þá trúað orðum mínum? Sjötti kafli, Jésús mettar Eftir þetta fór Jésús yfir um galilegu vatn eða tíberiðs vatn. Mikil fjöldi manna fyldi honum því að þeir sáu þau takkn er hann gerði á sjúku fólki. Þá fór Jésús upp á fjallið og settist þar niður með lærisveinum sínum. Þetta var löst fyrir paska hátíð gýðinga. Jésús leit upp og sá að mikil mannfjöldi kom til hans. Hann segir þá við Filippus, hvað er, eigum við að kaupa brauð svo að þessir menn fái mat? En þetta sagði til að reyna hann, því að hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gera. Filippus svaraði honum, brauð fyrir 200 denar að nægðu þeim ekki, svo að hver fengi lítið eitt? Annar læri hans, Andrés, bróðir Símonar Pétur, segir þá við hann, hér er piltur sem er með fimm byggbrauð og tvo fiskat. En hvað er það að handa svo mörgum? Jésús sagði, láti fólkið setjast niður, þarna var grás mikið. Men settust nú niður um 5000 karlmenna karlmenn að tölu. Nú tók Jésús brauðin, gerði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu og eins af fiskunum svo mikið sem þeir vildu. Þegar fólki var orðið mett, segir Jésús við lærisveina sína, sapnið saman leifunum, svo ekkert spyllist. Þeir söpnuðu þeim saman og fylltu tólf körfur með leifum byggbröðana fimm sem af gengu hjá þeim er neitt höfðu. Þegar menn sáu táknið sem hann gerði, sögðu þeir, þessi maður er sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Jésús vissi nú að þeir myndu koma að taka hann með valdi til að gera hann að konungi og vek því aftur upp til fjálsins ein síns liðs. Jésús gengur á vatninu Þegar kvöld var komið, fóru læri sénar Jésús niður á vatninu, stig út í bát og lög af stað yfir um vatnið til Kapernaum. Miskur var skollið á, og Jésús var ekki enn komin til þeirra. Vind gerði hvassan og tók vatnið að æsast. Þegar þeir höfðu róið hér um bíl 25 eða 30 skeiðrúm sáu þeir Jésú gangandi á vatninu og nálgast bátinn, þeir eru þau en hann sagði við þá, það er ég, óttist eigi. Þeir vildu þá taka henni í bátinn, en í sömu svifum Rann báturinn að landi þar sem þeir ætluðu að lenda. Jésús brauð lífsins. Daginn eftir sá fólkið sem eftir var handan vatnsins að þar hafði ekki verið nefn eitt bátur og að Jésús hafði ekki stýð í bátun að sinum sínum heldur hafðu þeir færið burt einir saman. Aðurir bátar komu frá Tíberías í nándið staðinn þar sem drottin hafi gert þakkir og fólkið etið brauðið. Nú sáum en að Jésús var ekki þarna, fremur en lærisunar hans. Þeir stígu því ég bát hana og komu til Kabirnáum, í leitaði Jésú. Þeir fundu hann hinum megin við vatnið og spurðu hann, Rabbi, nær komstu hingað? Jésús saraði þeim, sannlega, sannlega, segi viður, þér leitið mín ekki af því að þér sjáðu ták heldur af því að þér áttuð af brauðunum og urðuð mittir. Aflið yður eigi þeirrar fæðu sem eyðist, heldur þeirrar fæðu sem varir til eilífslífs og mannssonurinn mun gefa yður. Því að fæðirinn sjálfur Guð efur veitt honum vald sitt. Þá sögðu þér við hann hvað eigum við að gera svo við vinnum verk Guðs? Jésú svaraði þeim, það er verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Þeir spurðu hann þá, hvaða tákn getur þú sínt okkur, svo við trúum, hvað afrekar þú? Feður okkar áttu manna í eðumörkinni eins og rýtað er brauð af himni gaf hann þeim að þetta. Jésú sagði við þá, sannlega, sannlega segiður. Móse gaf yður ekki brauðið af himni, heldur gefur fæðir minn yður hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sagðu þér við hann drottin gef okkur ætti þetta brauð. Jésú sagði þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En ég hef sagt við yður þér hafið séð mig og trúi þó ekki. Allt sem fadirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem til mín kemur mun ég alls eigi brott reka. Ég er stegið niður af himni ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess er sendið mig. En sá er viljið þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reysið það upp á efsta degi. Því sá er viljið föður mín, sagði hver sem sér sonin og trúir á hann, hafi eilíft líf og ég mun reysa hann upp á efsta degi. Nú kom upp kurr meðalgýðinga út af því að hann sagði ég er brauðið sem niður steg af himni. Og menn sagðu, er þetta ekki hann Jésús, sonur Jósefs, við þekkjum bæði föður hans og móður, hvernig getur hann sagt að hann sé stegin niður af himni? Jésús svaraði þeim, verið ekki með kurr yðar og meðal. Enginn getur komið til mín nema fadirinn sem sendi mig laði hann og ég mun reysa hann upp á efsta degi. Þá spámununum er skrifað, Guð kenna þeim öllum. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Ekki er það svo að nokkur hafi séð föðurinn. Sá einn sem er frá Guði hefur séð föðurinn. Sannlega, sannlega, segi ég yfir. Sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég er brauð lífsins. Feður ykkar áttu manna í eðumörkinni en þeir dóu. Þetta er bröðið sem niðurstígur af himni, sá sem ettur af því deyr ekki. Ég er hið lifandi bröð sem steig niður af himni, hver sem ettur af þessu bröði mun lifa að eilífu. Og bröðið er líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Nú deildu gýðingar hverfið annan og sagðu hvernig getur þessi maður gefið okkur líkama sinna þetta. Þá sagði Jésús við þá. Sannlega, sannlega, segi ég yður. Ef þér etið ekki holdmannssonarins og drekkið blóðans, þá er ekki líf yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilift líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða. Og blóð mitt er sannur drikkur. Sá sem ettur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í húnum. Eins og hinn lifandi fæðir sendi mig og veitir mér líf. Svo mun ég láta þann lifa sem ég ettur. Þetta er það brauð sem nýður steig af himni. Það er ekki eins og brauðið sem feður, feðurnir átu enda dóuð þeir. Sá sem ettur þetta brauð. Mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundunni í Kapernaum. Orð eilífslífs Margir af lærisveinum hans er á hlítu sögðu þungar þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Jésús vissi með sjálfum sér að kurvar með að, með að læri seinum hans út af þessu og sagði við á, nexlar þetta yður. En ef þér sæjuð mannssonin stíga upp þángað sem hann áður var, það er andin sem líkar, madurinn án hans megnar ekkert, Orðin sem ég hef talað til yðar þau eru andi og þau eru líf, en hér á meðal eru nokkri sem ekki trúa. Jésús vissi frá upphafi hverju þeir voru sem trúðu ekki og hver sá var sem myndi svíki hann og hann bætti við. Vegna þess sagði ég við yður, enginn getur komið til mín, nema fadirinn veiti honum það. Upp þessu hurfuð margir af læri seinum hans frá og voru ekki framar með honum. Þá sagði Jésús við þá tólf, ætlið þið að fara líka? Símon Pétur svaraði honum, Drottin, til hvers ættum við að fara þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs Jesús svaraði þeim hef ég vegið sjálfur útvalið ykkur tólf þó er einn ykkar djöfull en hann átti við Júdas svo hann Simonar Iskariots sem varð til að svíkja hann einn Sjöndi kapli, Jésús og bræður hans. Eftir þetta fór Jésús um galilegu. Hann vildi ekki fara um jútiðu sökum þess að ráða menn þar sátum líf hans. Nú fór lauf skála hátíð gýðinga í hönd, þá sagður bræður Jésú við hann Slítið hérðan og farðu til jútefu til þess að læri seinar þínir sjáu líka þau verk sem þú gerir. Sá sem vill verða all kunnur starfar ekki í leinum. Fyrst þú vinnur slík verk, þá opin bera sjálfan þig heiminum. Því aðbel bræður hans trúðu ekki á hann. Jésu sagði við þá, minn tími er enn ekki komin, en ykkur hentar allur tími. Heimunin getur ekki hatað ykkur. Mig hatar hann af því að ég vittna en um verk hans síðu vond. Þið skuluð fara upp eftir á hátíðina. Ég fer ekki til þessarar hátíðar því að minn tími er enn ekki komin. Þetta sagði hann þeim og var kyrr í galilegu. Jésús á laufskála hátíð Þegar bregður Jésú voru farnir upp eftir til hátíðarinnar, Fór hann samt líka upp eftir. Ekki svo menn vissu heldur nánast á laun. Gýðingar voru að leita að honum á hátíðinni og spurðu hvar hann væri. Mann á meðal var margt um hann talað. Sumir sagðu, hann er góður. En aðrir sagðu, nei, hann leiðir fjöldan í villu. Þó talaði engin opinskátt um hann af óta við yfirvaldinni. Er hátíðin var þegar hálnuð fór Jésús upp í helgi dómin og tók að kenna. Menn urðu undrandi og sagðu, hvernig getur þessi maður verið svona lærður? Hann hefur ekki notið þræðslu. Jésús saraði þeim, kenning mín er ekki mín. Heldur hans er sendið mig. Sá sem vill gera vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá guði eða ég tala af sjálfu mér. Sá sem talar af sjálfum sér leytar eigin heiðurs, en sá sem leytar heiðurs þess er sendi hann er sann orður og í honum ekkert ránglæti. Gaf Móse yður ekki lágmálið, samt heldur engin yðar lágmálið. Hví sitið þér um líf mitt? Fólkið ansaði, þú ert haldið nýtt anda. Hver situr um líf þitt? Ég svo saraði því, eitt verk gerði ég og þér undrist það all. Móse gaf yður umskurðnina sem er að vísu ekki frá honum heldur feðrunum og þér umskerið síni yðar jafnvel á Hildardegi. Fyrst drengur er umskorinn á Hildardegi til þess að lagumál Móse verði ekki brotið. Hví reyðist þér með, mér að ég gerði mannin allan heilan á Hildardegi. Dæmið ekki eftir útliti. Dæmið rétt látan, dóm. Hver er Jésús? Þá sögðu nokkrir Jerusalems búar, er þetta ekki sá sem þeir sitja um að lífláta? Og nú er hann að tala á almanna færi og þeir segja ekkert við hann. Skildu nú hafðingarnir hafa komist að raunum að hans í Kristur? Nei, Við vitum hvaðan þessi maður er. Þegar Kristur kemur veit enginn hvaðan hann en er. Jésús var að kenna í helgi dóminum og nú kallaði hann bæði þekkiði mig og vitið hvaðan ég er. Þó er ég ekki komin á eigin vegum, en sá er sannur sem sendi mig og hann þekkið þið ekki. Ég þekki hann því ég er frá honum og hann sendi mig. Nú ætluðu þeir að grípa hann, en enginn lagði hendur á hann því að stund hans var ekki enn komin. En af allþýðumanna tóku margir að trúa á hann og sagðu, mun Kristur gera fleiri tákn þegar hann kemur en þessi maður hefur gert. Farisir heyrðu að fólk var að skrafa þetta um hann og aðstu prestar og Farisir sendu þjóna að taka hann höndum. Þá sagði Jésús, En verð ég hjá ykkur skamma og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Þið munur leita mín og eigi finna. Þið getið ekki komist þángað sem ég er. Þá sagðu menn sín á milli, hvert skildi hann ætla fara svo við finnum hann ekki? Hann ætla þó ekki að fara til gýðinga sem drefðir eru meðal grikja og kenna grikjum. Hvað var hann að segja þið munu leita mín og eigi finna og þið getið ekki komist þangað sem ég er? Lækir lifandi vatns Síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jésús þar og kallaði Er nokkur þyrstir þá komi hann til mín og drekki? Frá hjarta þess sem trúir á mig munur renna lækir lifandi vatns eins og rýtningin segir. Þarna átti hann við andan, er þau skildu hljóta sem á hann trúa. Því enn var andin ekki gefin, þar eð Jésús var ekki enn dýrlegur orðin. Men grendi á. Þá sögðu nokkurir og um mannfjaldanum sem hlýt á þessi orð, þessi er sannarlega spámaðurinn. Að er meldu, hann er kristur, En sömur sögðu, myndi Kristur þá koma frá Galilöfu? Hefur ekki rikningin sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá betli heim, þorpinu þar sem Davíð var? Þannig greindi menn á um hann. Nokkrir þeirra vildu grípa hann, en þó lagði enginn hendur á hann. Höfðingjar og farisjar Nú komu Þjónarnir til aðistu prestanna og farið segja hana sem sagðu við á, hvers vegna komið þið ekki með hann? Þjónarnir svöruðu, aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Þá sagðu farið segja, letuð þið þá einnig leiðast afhefa? Allir nokkur af höfðingjunum hafi farið að trúa hann eða þá að farið segjum? Þessi almúgi sem veit ekkert í lágmálinu, hann er balvaður. Nikodemus sem kom til hans fyrrum og var einn af þeim, segir við á, myndi lögmál okkar dæma mann nema hans í yfirheyrður áður og að því komist hvaðan hefur aðhafst. Þeir svöruðu honum, ert þú nú líka frá Galilöfu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galilöfu. Nú fór hver heim til sín. Óttundi kabli Sakfeld sýknuð En Jésús fór til olíu fjálsins. Snemma morguns kom hann aftur í helgi dómin og allt fólkið kom til hans, en hann settist og tók að kenna því. Faris er og fræði menn koma með konu staðin að hórdómi, letu hann að standa mitt á meðaldvera og sagðu við Jésú, mistari, kona þessi var staðinna að verki þessum hún var að dríja hór. Móse bauð okkur í lágmálinu að grýta slíkar konur, hvað segir þú nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann, svo er hefðu eitt hvað að ákæra hann fyrir, en Jésús lögd niður og skrifaði með fingrinum á jörðina. Og þegar þeir heldu áfram að spyrja hann rétti hann sig upp og sagði við þá, sá ykkar sem sindlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Og aftur lögði hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta fór þeir burt einn af öðrum öldungarnir fyrstir. Jésús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Það rétti sig upp og sagði við hana, Kona, hvað varð af þeim? Sack feldi þig? En hún svaraði eingin drottin. Jésús Melti Ég sak fellið þig ekki heldur. Far þú, syndka ekki framar. Jesús ljós heimsins Nú talaði Jesús aftur til þeir og sagði ég er ljós heimsins sá sem fylgir mér menn ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Þá sagði farið segar viðan, þú vittnar um sjálfan þig. Vittnisburður þinn er ekki gildur. Jésús svaraði þeim, enda þótti ég vittnum sjálfan mig er vittnisburður minn gildur. Því ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer. En þér vitið ekki hvaðan ég kem, ný hvert ég fer. Þér dæmið að hætti manna. Ég dæmi engan. En ef ég dæmið er dómur minn réttur því ég er ekki einn með mér er fadirinn sem sendi mig Og í lagmáli yðar er ritaða vittnisburður tveggja manna gildur. Ég er sá sem vittna um sjálfan mig og fadirinn sem sendi mig vittnar um mig. Þau sögðu við hann, hvar er faðir þinn? Jésús svaraði, hvorki þekki þér mig nýja föður minn. Ef þér þekktuð mig, þá þekktuð þér líka föður minn. Þessi orðum eldi Jésús hjá fjárhýrslunni þegar hann var að kenna í helgidóminum. Enginn lagði hendur á hann, því stund hans var enn ekki komin. Ekki af þessum heimi. En sagði Jésús við þá, ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu degja í sindiðar. Þangað sem ég fer geti þér ekki komist. Nú sagði fólkið, mun hann ætla fyrir fara sér? Fyrst hann segir þangað sem ég fer geti þér ekki komist. En hann sagði við þá, Þér eru neðan að, ég er ofan eruð af þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér munduð deyja í syndum yður. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munið er deyja í syndum miðar Fólkið spurðan þá, hver ert þú? Jésu svaraði því, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi. Mart hef ég um yður að tala og fyrir mart að dæma. En sá sem sendi mig er sannorður og það sem ég heyrði hjá honum það tala ég til heimsins. Fólkið skildi ekki að hann var að tala við þá um föðurinn. Því sagði Jésús, þegar þér hefjið upp mann sonin, munið þér skilja að ég er sá sem ég er og að ég geri ekkert einn. Og sér, heldur tala ég það eitt sem fadirinn hefur kent mér. Og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan því ég geri ætíð það sem honum þóknast. Þegar hann meldi þetta, fóru margir að trúa á hann. Frjálsir, þrælar Þá saði Jésús við gýðingana sem tekið höfðu trúa á hann Ef þeir farið eftir því sem ég segi, eru þeir sannir lærisveinar mínir. Og munu þekja sannleikan og sannleikurinn mun gera yður frálsa. Fólkið svaraði honum, við erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið nokkurs manns þrælar. Hvernig getur þú þá sagt þið munu verða frálsir? Jésu svaraði þeim, sannlega, sannlega segi ég yður hversum drýjir sindt er þræll sindarinnar. En þrællin dvelst ekki um aldur og heimilinu, sonurinn dvelst þar um aldur og ævi. Ef sonurinn frelsar yður, muni þér sannarlega verða frelsir. Ég veit að þér eruði niðjar Abrahams. Þó leitist þér við að lífláta mig því að orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum og þér geri það sem þér hafið hýrt Hjá föður íðar. Men sörðu honum, Fadir okkar er Abraham. Jésu svaraði þeim, Ef þér væruðu niðjar Abrahams, mundu þér vinna verk Abrahams. En nú leytist þér við að lífláta mig, mann sem hefur sagt yður sannleikan, sem ég hyrði hjá Guði. Slíkt gerði Abraham aldrei. Þér vinnið verk föður íðar. Men sörðu við hann, Við erum ekki hórgetnir. Einn föður eigum við, Guð. Jésu svaraði ef Guð væri fæðir íðar, myndu þér elska mig. Því að frá Guði er ég út og komin. Ekki hef ég sendt mig sjálfur. Það er hann sem sendi mig. Við skiljið þér ekki málmítt. Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið döfulinað föður og vilji gera það sem faðir eðar gyrðnist. Hann var mann drápari frá upphafi og var aldrei þekkt sannleikan, því í honum finnst enginn sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að elli sínu, því hann er legari og líginar faðir, en að því að ég segi sannleikan, trúi þér mér ekki. Hver eðar getur sannað á mig sind? Ef ég segi sannleikan, hví trúi þér mér ekki, Sá sem er af Guði, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Þessu eruðu honum, er það ekki rétt sem við segjum að þú sérst samvergi og hafir illan anda? Jésús ansaði, ekki hef ég illan anda. Ég heiðra föður minn en þér smánið mig. Ég leita ekki mínse heiðurs. Sá er til sem leitar hans og dæmir. Sannlega, sannlega segi yður sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þá sagðu þér við hann, nú vitum við að þú hefur illa nanda. Abraham dó og spámenirnir og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei að eilífu deyja. Erst þú meiri en fadir okkar Abraham? Hann dó og spámenirni dóu. Hver þykist þú vera? Jésús svaraði, ef ég vegsama sjálfan mig, er vegsamd mín engin. Fadir minn er sá sem vegsamar mig. Hann sem þér segir, segir vera guð í Og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég segðist ekki þekki hann, væri ég lígar eins og þér. En ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir í þar vandi þess með fögnuði að sjá dag minn. Og hann sá hann og glattist. Þá sögðu þér við hann, þú ert ekki enn orðin fyndugur og hefur séð Abraham. Jésu svaraði, sannlega, sannlega, segiður, áður en Abraham fættist er ég. Þá tókum henn upp steina til að grýta Jésu, en hann duldist og hvarf úr helgi dóminum. Nýjöndi kapli Verk Guðs Opinber Á leiðsynni sá Jésús mann sem var blindur frá fæðingu. Læri sveinar hans spurðu hann, Rabbi, hvort hefur þessi maður sindgað eða foreldrar hans fyrst hann fættist blindur? Jésús svaraði, hvorki er það af því að hann hafi sindgað eða foreldrar hans heldur til þessa verk Guðs verði Opinber á honum. Okkur bera vinna verk þessir sendi mig, meðan dagur er. Það kemur nótt þegar engin getur unnið. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins. Að svo mæltu, skifti hann á jörðina gerði leðjúr munnvatninu og straug leðjúr auðu hans og sagði við hann farðu og þóðu þér í lauginni Siloam. Siloam þýðir sendur. Hann fór og þóði sér og kom aftur sjáandi. Nágrannar hans og þeir sem höfðu áður séðan ölmusu mann sögðu þá, er þetta ekki sár, er setið hefur og beðið sér ölmusu? Sumir sögðu sár madurinn, en aðrir sögðu nei, en líkur er hann honum. Sjálfur sagðan, ég er sár. Þá sögður er hann, hvernig fjastu sjónina? Hann svaraði, maður aðnafni Jésús gerði leðju og smurði á augum mín og sagði mér að fara til sílóam og þó mér. Ég fór og fekk sjónina þegar ég var búin að þó mér. Þeir sögðu við hann, hvað er hann? Hann svaraði, það veit ég ekki. Þeir fara til farisegana með mannin sem áður var blindur en þá var hvildardagur. Þegar Jésús bjóð til leðjuna og opnaði augu hans. Færi segarnir spurðu hann nú líka hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim, hann lagði leðju á augum mín, ég þóði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir færi þessi maður er ekki frá guði, fyrst heldur ekki hvildardaginn. Það eru sögðu, hvernig getur syndugur maður, gert því lík ták og ágreiningur varð með þeim. Þá segja þeir aftur við þeim blinda, Hvað segir þú um hann fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði, hann er spámaður. Fari segarnir, trúðu því ekki að hann hefði verið blindur of fengið sjón. Fyrir hann þeir kalluð á fóraldra hans og spurðuð á, er þetta sonur ykkar sem þið segið að hafi fæðist blindur? Hvernig er hann þá orðin sjáandi? Fóraldra hans svöruru, við vitum að þessi maður er sonur okkar og hann fættist blindur. En við vitum hvorki hvernig hann er nú orðin sjávandi nýja hver læknaði hann. Spyrjið hann sjálfan, hann hefur aldur til, hann getur svarað fyrir sig. Þetta sögðu fóreldrar hans af úttaði ráðamenn gýðinga. Þegar þeir höfðu þegar samþygt að sá skildi samkundu rækur sem játaði að Jésús veri Kristur. Vegna þessa sögðu fóreldrar hans, hann hefur aldur til, spyrjiði hann sjálfan, Nú kalluðu þeir í annað sinn á manninn sem blindur hafði verið og sagði við hann, gef þú guði dýrðina. Við vitum að þessi maður er sindari. Hann svaraði, ekki veit ég hvort hann er sindari, en eitt veit ég að ég sem var blindur er nú sjáandi. Þá sagði þeir við hann, hvað gerði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Hann svaraði þeim, er búin að segja ykkur það og þið hlustuðu ekki á það. Við viljið þið heyra aftur. Viljið þið líka verða lærisveinur hans? Þeir athyrtu hann og sagðu, þú ert lærisveinn hans. Við erum lærisveinnar Mósi. Við vitum að Guð talaði við Mósi. En við vitum ekki hvaðan þessi maður er. Maðurinn svaraði þeim, þetta er furðulegt, að þið vitið ekki hvað hann er, og þó opnaði hann augum mín. Við vitum að Guð heyrir ekki bænir sindara. Hann bæn heyrir hvern þann sem er Guðrækin og fer að Guðs vilja. Frá alda öðrli hefur ekki heyrst að nokkur hafi gert þann sjáandi sem blindur var borin. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gert. Þeir svöruðu honum, þú ert syndum vafin frá fæðing og allar að kenna okkur, og þeir ráka hann út. Jésu sérði að þeir hefðu reikið hann út. Hann fann hann og sagði við hann, trúir þú að mannssonin? Hann svaraði, herra, hver er sá að ég megi trú á hann? Jésu sagði við hann, þú hefur séð hann. Hann er sá sem er nú að tala við þig. En hann sagði, ég trúi drottin og fjall fram fyrir honum. Jésú sagði, til dóms er ég komin í þennan heim til þessa að blindir sjái og sjáiandi verði blindir. Þetta hyrðu þeir farið sér sem með honum voru og spurðu, erum við þá líka blindir? Jésú sagði við þá, ef þið væruð blindir, væruð án sakar. En nú segist þið vera sjáandi, því varir sök ykkar. Tíundi kabli, líkingin um hyrðin. Sannlega, sannlega segi ykkur, sá sem kemur ekki um dyrnar inn í söðabirgið, heldur fer yfir annars staðar, hann er þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn um dyrnar er hyrðir söðanna. Dýra vörðurinn líkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra röst hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja röst hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum því að þeir þekkja ekki röst ókunnugrað. Þessa líkingu saði Jésús þeim en menn skildi ekki hvað það þýtti sem hann var að tala við á. Jésús, góði hýrðirinn. Því saði Jésús aftur, sannlega, sannlega, segi ég viður, ég er dyr söðana. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjóvar og ræningjar, en það hlýttu söðirnir þeim ekki. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf líf í fylstug nægð. Ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir söðina. Sá sem er legður og horkir hirðirinn í ásöðina, hann flýr og yfirgefur söðina Þegar hann sér úlvin koma og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. En það gætir hann sauðana aðins fyrir borgun og er ekkert andum þá. Ég er góði hýrðirinn og þekki mína og mínir þekki að mig. En svo fadirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem er ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér, mér einnig að leiða, er mun að heyra röstu mína og það verður einn hjörð, einn hýrðir. Fadirinn elskar mig að því að ég legg líf mitt í sölurnar til þess að ég fái það aftur. Enginn tekur það frá mér, ég legg það sjálfur í sölurnar. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Þetta hefur fadirinn minn bóðið mér. Þessi orðurðu til þess að aftur kom upp ágreiningur með mönnum um Jésu. Margir sögðu, hann hefur illa nanda og er genginn að vitinu. Hvað eru þið að hlusta á hann? Aðrir sögðu, þessi orð mælir enginn sá sem hefur illa nanda. Myndi illur andi geta gefið blindum sín? Ég og faðirinn erum eitt. Nú var víksluhátíðin í Jerusalem og komin vetur, Jésús gekk um í súlnagöngum Salomons í helgidóminum, þá safnudist menn um hann og sagðu hver lengi lætur þú okkur í óvissu. Ef þú ert kristur, þá segðu okkur það berum orðum. Jésús saraði þeim, ég hef sagt yfir það en þér trúið ekki. Verkin sem ég geri í nafni föður mín svitna um mig, en þér trúið ekki því að þér eru ekki úr hópi sauða minna. Mínur sauðir heyra röst mína og ég þekki þá, og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilífti líf, og þeir skulu aldrei að eilífu glattast og engin skal slíta þá úr hendi minni. Fadir minn sem hefur gefið mér þá er meiri en allir, og enginn getur þá úr hendi föðurins ég og faðirinn erum eitt. Menn tóku aftur upp steina til að grýta hann. Ég er svo smelti, ég syngtiður mörg góð verk frá föður mínum fyrir hvert þeirra verka viljiðir grýta mig. Þeir svörðu honum, við grýtum þig ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðurlast. Þú gerir sjálfan þig að guði og þú sérst aðeins maður. Jésu svaraði þeim, er ekki skrifaði lögmáliðar, ég hef sagt, þér eruð guðir, og rýtningin verður ekki felldur gildi. Ef lögmálið nefnir þá guðið sem guðs orð kom til, segi þér þá við mig sem fæðirinn helgaði og sendi í heimin ég guðlasti að því ég sagði ég er sonur guðs, Ef ég vinn ekki verk föður míns, skuluð þér ekki trúa mér, en ef ég vinn þau, þá trúið verkunum, þóttir trúið mér ekki, svo að þér skiljið og vitið að faðirinn er í mér og ég í föðurnum. Nú reyndu þér aftur að grípa hann en hann gekk úr greipum þeirra. Jésús fór aftur burt yfir um Jórdan, þangast sem um Jóhannes hafði fyrrum verið að skýra, Og var þar um kýrt, margir komið til hans og sagðuðu vístgerði Jóhannes ekkert hák, en allt er það satt sem hann sagðuði um þennan mann, og þarna tóku margir trú á hann. Eða lefti kafli, Lazarus deir Maður sávar sjúkur er Lazarus hét frá betrænýju í þorpi Mari og Mörtu, sístur hennar. En Marja var svo er smörði dróttin smyrslum og þerði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar, Lazarus, var sjúkur. Nú gerðu systurnar Jesú orðsending, dróttin, sá sem þú elskar, er sjúkur. Þegar hann hérði það meldi hann, þessi sótt er ekki banvæn, heldur guði til dýrðar til þess að guðsónur veksamist hennar vegna. Jésús elskaði þau mörtu og sýsturinn og lasarus og þegar hann frétti að hann var veikur var hann samt um Kirt á sama staði, 2 daga. Að þeim liðnum saði hann við lærisvinna sína förum aftur til jútiðu. Lærisvinarnir sögðu við hann, Rabbi nýlega voru menn þar að því komnir að grýta því og ætlarðu þangað aftur. Jésús svaraði, er ekki stundir dagsins tólf? Sá sem gengur um að degi, hrasar ekki, því hann sér ljós þessa heims. En sá sem gengur um að nóttur hrasar, því hann hefur ekki ljósið í sér. Þetta meldi hann og sagði síðan við þá Lasarus vinur okkar er sopnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sagðu hans drottin, ef hann er sopnaður, batnar honum. En Jésús talaði um dauða hans. Þeir heldur hins vegar að hann ætti við venjulegan söpn. Þá sagði Jésús þeim berum orðum Lasarus er dáin. Og ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Thomas, sem ömdist týburi, sagði þá við hinna læri sönuna við skulum fara líka til að deyja með honum. Ég er og lífið. Þegar Jésús kom var hann þessi vísa, lasaru sæður í fjóra daga í gröfinni. Betania var nálægt í Jerusalem, hér um bíl 15 skeiður um þaðan. Margir gíðingar voru komnir til Marta og Maríu til að hugga þær eftir báður missin. Þegar Marta frétti að Jésús var að koma, fór hún á móti honum, en Maríu satt heima. Marta sagði við Jésú drottin, Ef þú hefðir verið hérværi bróðir minn ekki dáin. En einnig nú veit hér að guð munn gefa þér hvað sem þú byður hann um. Jésu segir við hann að bróðir þinn mun upprýsa. Marta segir, ég veit að hann rýs upp í upprýsunni á efsta degi. Jésu smelti, ég er upprýsan og lífið. Sá sem trúir á mig munn lifa þótt degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja? Trúir þú þessu? Hún segir við hann, já, drottin. Ég trúi að þú sért Kristur, guðssonur, sem koma skal í heiminn. Að svo melltu fór hún, kallaði á Maríu sístur sína og sagði hljóði, mistarinn er hér og vill finna þig. Þegar María heyrði þetta reisum skjótt fætur og fór til hans. En Jésús var ekki enn komin til þorpsins, heldur var hann enn á þeim stað þar sem Marta hefði mætt honum. Fólkið sem var heima hjá María að hugga hana, sá að hún stóð upp skyndi og gekk út og fór þá eftir henni. Það hugði að hún hefði farið til grafarinn að gráta þar. María kom þangað sem Jésús var og er hún sá hann fjallunum til fóta og sagði við hann Drottin, ef þú hefur verið hér, væri bróður minn ekki dáin. Jésú sá hann gráta, og þau gráta sem meðinni komu, komst við, var að djúfta, og sagði, hvað hafið þið lagt hann? Þau sögðu, drottin, kom þú og sjá. Þá grétt Jésús. Þau sögðu, sjá hversu hann hefur elskað En nokkri sögðu, gati ekki sá maður sem opnaði aug og hins blinda einnig varna því að þessi maður dæi. Jésús varð aftur mjög djúft, hræður og fór til grafarinnar. Hún var hellir og stein fyrir. Jésús segir, takið steinen frá. Marta, sýstir hins dána, segir viðan, drottin, það er komin nálygt af honum. Það er komin á fjórða dag. Jésús segir viðana, Sagði ég þér ekki, ef þú trúir, myndu sjá dýrð Guðs. Nú var stefnin tekin frá. En Jesús hófið baugu sín og meldi, faðir, ég þakka þér að þú hefur bæn hýrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávallt en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis til þess að fólki trúi að þú hefur sendt mig. Þá svo mæltur hrópaði hann hárri röddu Lasarus kom út. Hin dauni kom út vafin lík blæjum á fótum og höndum og með sveitadúk bundin um andlitið. Jesús segir við fólkið leysið hann og láti hann fara. Hann skildi teiga Margir gýðingar sem komnir voru til Mari og sáu það sem Jésús gerði, tóku nú að trúa á hann, en nokkrir þeirra fóru til Farisea og sögðu þeim hvað hann hefði gert. Æstu prestarnir og Farisearnir kölluðu þá saman ráðið og sögðu hvað eigum við að gera. Þessi maður gerir mörg tákn. Ef við leifum honum að halda svo áframun að allir trúa á hann og þá koma rómverjar og taka bæði helgidóm okkar og þjóð. En eitt a Kæfas... Sem það ár var æðsti prestur, sagði við á, þið vitið ekkert, og hugsið ekkert um það að ykkur er betrað einn maður deigi fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Hann tók þetta ekki upp hjá sjálfum sér, en þar sem hann var æðsti prestur það ár gata hann mælt af spámanlegri andagift að Jésús myndi deyja fyrir þjóðina, og ekki fyrir þjóðina eina. Heldur og til að sapna saman í eitt drefuðum börnum Guðs. Upp frá þeim degi voru þeir ráðinir í að taka hann af lífi. Jésús gekk því ekki lengur um á almannafæri í útiðu. Heldur fór hann þaðan til staðar í grendvið eyðumörkina í þorp sem heittir Efraim og þar dvaldi hann með læri svinnum sínum. Nú nálguðust paskar og menn komu hvað að næfa upp til Jörúsalem fyrir paskana til að reynsa sig. Menn leituðu það Jésu og sögðu sín á milli í helgidóminum. Hvað haldið þið? Skildi hann ekki koma til hátíðarinnar? En aðstu prestar og farisér höfðu gefið út skipunum það að ef nokkur vissi hvar hann væri, skildi hann segja til, svo að þeir gætu tekið hann. Tólti kapli Jésús smurður. Sextu ögum fyrir paska kom Jésús til betaníu þar sem Lazarus var, sá er hann vakti frá döðum. Þar var honum búin kvaldverður og Marta gekk um beina en Lazarus var eitt þeirra sem að borði sáttu með honum. Þá tók María punt af óminguðum dýrum nardu smyrslum og smörði fætur Jésú og þerraði með hári sínu fætur hans en húsið fylltist ilmi smyrslanna. Segir þá Jútas í skariót, einn lærisveina hans, sá er myndi svíki hann, hví voru þessi smyrsleikki seld fyrir 300 denar á að gefa um fátækum. Ekki saðan þetta að því hann leti sér andum fátæka, heldur að því að hann var þjófur. Hann hafi pingjuna og tóka því sem í hana var látið. Þá saði Jésús látið hann í friði Hún hefur gennt þetta til grefturuna dags míns. Fá tæka hafiði ætið hjá ykkur, en mig hafiði ekki ávalt. Nú frétti allur fjöldi gýringa af því að Jésús var í Betani og þeir komuð ángað ekki aðeins hans vegna heldur og til að sjá Lasarus sem hann hafi vakið frá döðum. Þá ákváðu aðstuprestarnir að taka einnig Lasarus að lífi því vegna hans snýru margir gýringar baki við þeim og fóra að trúa á Jésu. Jésu fagnað Deið í síðar frétti hinn mikli mannfjöldi sem komin var til háttiðrinnar að Jésu sværa koma til Jérúsalum. Fólk tók þá pálma greinar, fór út á móti honum og hrópaði hósanna, blessaður sér sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Jésús fann ungan asna og settist á bak honum eins og skrifað er, óttast ekki dóttir síon, konungur þinn kemur og rýður östnu fóla. Læri sveinar hann skildu þetta ekki fyrstu. En þegar Jésús var dýrlegur orðin myndust þeir þess að þetta var rýtað um hann og að þeir höfði gert þetta fyrir hann. Nú vitnaði fólkið sem með nú var þegar hann kallaði Lasarus út úr gröfinni og vakti hann frá döðum. Vegna þess fór einnig mannfjöldin að móti honum því menn höfðu heyrt að hann hefði gert þetta ták. Því sögðu farið sér, sín á milli, því sjáið að þið ráði ekki við neitt. Allur heimurinn eldir hann. Stundin komin. Meðal þeirra sem fóru upp eftir til að byggjast fyrir á hátíðni voru nokkri grikkir. Þeir komu til Filipusar sem var frá Betza íttu í gælilegu, báðu hann og sagðu, herra, okkur langar að sjá Jésu. Filippus fór og sagði Andris í það og síðan fóruðir báðir og sagði Jésu. Jésu svaraði þeim, stundin er komin að dýrð mannssonarins verði opinber. Sannlega, sannlega ég yður, ef heiti kornið fellur ekki jörðina og deyr verður það áfram eitt. En það deyr, ber það mikinn ávöxt, sá sem elskar lífsitt glatar því, en sá sem hatar lífsitt í þessum heimi munn varðveita það, til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér fylgi mér eftir, og hvað sem ég er þar munn og þjótt minn vera, þann sem þjónar mér munn fadirinn heðra. Nú er sál mín skellt, og hvað á ég að gera, á ég segja fadir, Frelsa mig frá þessari stundu? Nei, ég er komin til þessa að mæta þessari stundu. Fadir, ger nafn þitt dýrlegt. Þá kom rödd af himni, ég hef gert það dýrlegt og mun enn gera það dýrlegt. Mannfjöldin sem hljástóð og hlíti á, sagði að þruma hefði reyðið yfir, en aðri sögðu, engill var að tala við hann. Ésú svaraði, þessi rödd kom ekki mín vegna, heldur íðara vegna. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims út kastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðumun, ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til að gefa til kynna með hvaða hætti hann eitt að deyja. Mannfjöldin svaraði honum, Lögmálið segir okkur að Kristur minni verða til eilíðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upp hafin? Hver er þessi mannssonur? Þá saði Jésús, skamma stund er ljósið enn á líðar. Gangið meðan þér hafið ljósið, svo að myrkrið fremmiður ekki. Sá sem gengur í myrkrið veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafið ljósið, svo að þér verðið börn ljósins að trúin myrkur, trúin ljós. Þetta meldi Jésús fór burst og duldist, þótt hann hefði gert svo mörg tákn í allra augsýn trúðum en ekki á hann. Svo að rætti stórði Jésai að er sér að meldi drottin hver trúði bóðun vorri og hverjum varð armur drottin svo ber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað en það segir Jésai á öðrum stað Hann hefur blindad augu þeirra og forhert hérta þeirra. Að þeir sjá ekki með augunum, ég skilji með hérta og snúi sér. Og ég lækni þá. Ég, sag, ég sagði þetta að því að hann sá dýrð Jesu og talaði um hann. Samt trúðu margir á hann, jáfnvel hafðingjar. En gengust ekki við í vegna farið segjana svo að þeir yrði ekki samkundur rækir. Þeir kusu heldur, heiður manna en heiður frá Guði. En Jésús rópaði, sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér þann að sendi mig. Ég er ljós í heimin komið, svo að enginn sem á mig trúi sér áframi myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og fer ekki eftir þeim, þá dæmi ég hann ekki. Ég er ekki komin til að dæma heiminn.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 Ég tala það eitt sem faðir minn hefur falið mér. Þrettóndi köfli eftir dæmi Háttið páskanna var að gangi garð. Jésús vissi að stund hans var komin og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína þá sem í heiminum voru Hann elskaði þá uns yfir lauk. Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfellin hafði þegar blásið því brjóst í út að þessi síni símona rískar að svíkja Jésú. Jésús vissi að þaðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði komin og var að aftur til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfir höfnina, tók líndúk og batt um sig Síðan heldi hann vatni í mundurlaug og tóka þvó fætur læri sveinana og þerra með líndúknum sem hann hafði um sig. Hann kemur þá að Simóni Pétri sem segir við hann drottin, Ætlar þú að þú að mér um fæturna? Jésú svaraði, nú skilur þú ekki hvað ég er að gera, en setna myndu skilja það. Pétur segir við hann, aldrei að eilífuskaltu þú að fætur mína. Jésú svaraði, Ef ég þvæði þér ekki, áttu enga samlið með mér. Símón Pétur segir viðan, drottin, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jésú segir viðan, sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost, nömmum fætur. Hann er allur hreitt og þið eruð hreinir, þó ekki allir. Hann vissi hver myndi svíkja hann og því sagði hann, þið eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hafði þegið fætur þeir að tekið yfirhöfn sína og sæst aftur niður sagðan við á skiljið þér að ég hef gert við yður. Þeir kallið mig mistara og drottin og þeir mælið rétt því það er ég. Fyrst ég sem er herra og mistari hef nú þegið yður um fæturna þá ber yður einnig að þvó hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftir dæmi að þeir breytið eins og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega, segi ég yður, Þjóðn er ekki meir enn herra hans, mér sendi bóði meiri þeim er sendi hann, þeir er þetta og þeir eru sælir eða er breytið eftir því. Ég tal ekki um yður alla, ég veit hverja ég hef útvalið, en ritningin verður að rætast, þá sem ettur bröð mitti lyftir hæli sínu móti mér. Ég segi þurr þetta núna áður en það verður svo þér trúið, þegar það er orðið, að er sá sem ég er. Sannlega, sannlega segi viður, sá sem tekur við þeim sem ég sendi, hann tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim er sendi mjög. Leinn mun svíkja. Þegar Jésús hafði sagt þetta varð honum mjög þungt um hjarta og hann sagði beinum orðum, sannlega, sannlega segi viður, Einna viður mun sýkja mig. Læri sérnaðni lítu hver á annan og skildu ekki við hvern hann ætti. Sá læri sérnaðni Jésú sem hann elskaði satt næstur honum. Símón Pétur benti honum og bað hann spyrja hver sá væri sem Jésús talaði um. Hann laud þá að Jésú og spurði drottinn hver er það? Jésús svaraði Það er sá sem ég fæ í bita þann, er ég dýfin nú Þá dýfiði hann í bitanum, tók hann og fekk Júdasi, sinni Símona Rískarjóðs. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jésús segir við hann, það sem þú gerir, það gerð skjótt. En enginn þeirra sem sátu til borðs vissi til hvers, hann sagði þetta við hann. En Júdasaði pingjuna og því heldur sumir þeirra að Jésús hefði sagt við hann, Kauftu það sem við þurfum til hátíðurinnur, eða hann skildi gefa eitthvað fátækum, þá er hann að við tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út, þá var nótt. Nýtt bóðorð Er amma farin út, sagði Jésús, nú er mann sonurinn dyrlegur orðin, og guður er orðinn dyrlegur í honum. Fyrst mannssonurinn hefur byrkt dýrið Guðs, mun Guð veita honum dýrið sína og skjótt munan gera það. Börnin mín, stuttastund verð ég enn með yður. Fyrmunu leita mín og eins og ég sagði gýðingum segi ég yður nú, þángað sem ég fergeti þér ekki komist. Nýtt bóðorð gef ég yður að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yðurskulu þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar eðir berið elsku hver til annars. Pétur afneitar Símon Pétur segir við hann drottinn Hvert ferðu? Jésu svaraði Þú getur ekki fylt mér nú þangað sem ég fer, en síðar myndu fylgja mér. Pétur segir viðan, drottin hví get ég ekki fyllt þér nú. Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jésu svaraði, viltu leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Sannlega, sannlega segi ég þér, ekki mun hann gala fyrr en þú hefur afneitað mér þrisvar 14. kafli vegurinn sannleikurinn lífið hjarta eyðar skelvist ekki trúið á guð og trúið á mig í húsi föður míns eru margar vistar verur væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búiðu stað Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað kem ég aftur og tekiður til mín svo að þér síðu veitning þar sem ég er. Vegin þangað sem ég fer þekki þér. Thomas segir við hann dróttinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef ja, þér hafið þekkt mig munið þér og þekka föður minn hérðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann drottinn, sín þú okkur föðurinn, þa nægir okkur. Ég svo svaraði, ég hef verið með því yður allan hennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Þannig segir þá sín þú ás föðurinn. Trúir þú ekki ég er í föðurnum og fæðurinn í mér? Það sem ég segi við yður eru ekki mín orð. Fæðurinn sem í mér er vinnur sín verk. Trúið mér. Ná ég er í föðurnum og fæðurinn í mér. Ef þér trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálra verkanna. Sannlega, sannlega segi yður sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk sem ég geri og hann mun gera meiri verk en þau því ég fer til föðurins og hvers sem þér byggjir því mínu nafni það mun ég gera svo að faðirinn vegsamist í síninum ef þér byggjir mig einhvers í mínu nafni mun ég gera það Andi sannleikans ef þér elskið mig Munu þér halda bóðarð mín. Ég mun byggja föðurinn og hann mun gefiður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu, anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum, því hann sér hann ekki nýð þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skiljiður eftir munadar laus, ég kem til yður. Innan skams mun heimur en ekki sjá mig framar, þér munuð sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munuð er skiljað ég er í föður mínum og þér í mér og ég er Sá sem hefur bóðorð mín og heldur þau er sá sem elskar mig. En þann sem elskar mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og byrta honum hver ég er. Jútas, ekki í skariót, sagði við hann drottinn.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 Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður, en hjálparinn, andinn heilagi, sem fadirinn mun sendi í mínu nafni mun kenniður allt og minniður á allt sem ég hef sagt yður. Fríð læti yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, en ég hræðist. Þér heyruðu ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar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 að ég elska föðurinn og geri eins og fæðurinn hefur bóðið mér. Standið upp, við skulum fara hérðan. Fimmtándi kapli Vínviðurinn og greinarnar Ég er hinsann í vínviður og fæðurinn minn er vínirkinn. Hverja þá greina mér sem ber ekki ávöxt snýður hann af og þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Þeir eru þegar hrein vegna orðsins sem ég hef talað til yður. Verið í mér. Þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfur í sér nema hún sé á vínviðunum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séu því mér. Ég er vínviðurinn Þeir eruð greinarnar, sá ber mikið ávöxt sem er í mér og ég í honum en án mín geti þér alls ekkert gert. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum hann vissnar. Þeimur safnað saman, varpað á eld og brent. En þeir eruð í mér og vorð mín er í yður, þá byggjuðum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því veg samast fæðir minn að þeir berið mikinn og verðið læri seinur mínir. Ég hef yður eins og fadirinn hefur elskað mig, veri stöðug í elsku minni. Ef þér haldið bóðorð mín verðið þér stöðu í elsku minni, eins og ég hef haldið bóðorð föður mínns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minns í yður, og fögnuður yðar sér fullkominn. Þetta er mitt bóðorð, að þeir elski hvert annað, eins og ég hef elskað yður. Engin á mér í kærleikan þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þeir eruð vinir mínir, eða ja, þeir geri það sem ég býði yður. Ég kalliður ekki framar þjóna, því þjóttnin veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kalli yður vini, Ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrða föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veit yður sér hvað það sem þér byggja þann um í mínu nafni. Þetta byggja yður að þér elskið hvert annað. Ef heimurinn hatar... Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrir en yður. Væruð þér af heiminum, myndi heimurinn elska sína. Heimurinn hatar yður, af því að þér eruð ekki af heiminum, heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minni stórðana sem ég sagði við yður, þjóttn er ekki meiri en herra hans. Hafið menn ofsótt mig, þá munið þér líka ofsækja yður. Hafið þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita eðar, en allt þetta munið þeir yðurgera vegna naps mínns af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og talað til þeirra, værið þeir ekki segjur um synd, en nú hafa þeir ekkert til afsökunar synd sinni, sá sem hatar mig, hatar og föður minn. Hefði ég ekki unnið meðal þeirra þau verk sem engin annar hefur gert, væruð þeir ekki sekir um synd. En nú hafa þeir, séð og hata þó bæði mig og föður minn. Svolhlaut að ræta stórðið sem rýta þeir í lagmáli þeirra, þeir hötuðu mig án saka. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendiður frá föðurnum, sannleiks andin, er útgengur frá föðurnum, men hann vitna um mig þér skuluð einnig vitni bera því þér hafi verið með mér frá upphafi 16. kapli þetta hef ég talað til liðar svo að ég er fallið ekki frá þeir munu geriðu samkundu ræki já sú kemur að hver sem líflætur yður þykist veita guði þjónustu Þetta munu þeir gera, af því að þeir þekkja horki föðurinn nýmvík. Þetta hef ég talað til íðar til þess að þeir minnist þess að ég sagði þurr það þegar stund þerra kemur. Verk andans Ég hef ekki sagt við þetta frá andverðu af því að ég var með yður. En nú fer ég til hann sem sendi mig og enginn íðar spyrir mig hvert ferð þú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 Réttlætið að ég fer til föðurins og þér sjá, sjáðu mig ekki lengur og dómurinn að höfðingi þessa heims er dæmdur. En hef ég mært að segja yður en þér getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur mun hann leiða yður í allan sannleikan. Það sem hann segir yður hefur hann ekki frá sjálfum sér Heldur mun hann seg yður það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gera mig dyrlegan því að af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Allt sem fadirinn á er mitt því sagði ég að hann tæki af mínu og kunngjörði yður. Hrygð mun snúast í fögnuð. En hann skams sjáu þér mig ekki lengur og aftur innan skams munið þér sjá mig. Þá sögðu hann okkur lærisenar hann sín á milli, hvað er hann að segja við okkur innan skams, sjáu þér mig ekki og aftur innan skams munið þér sjá mig og ég fer til föðurins. Lærisenarnir spurðu, hvað merkir þetta innan skams? Við vitum ekki hvað hann er að fara. Jésús vissi að þeir vildu spyrja hann og hann sagði við þá, Eruð þér að spyrjast á um það að ég sagði innan skams sjáði þér með ekki og aftur innan skams muniði sjá mig? Sannlega, sannlega, segið íður. Þér munu gráta og kveina en heimurinn mun fagna. Þér munu hryggjast en hrygðiðar mun snúast í fögnuð. Þegar konan fæðir er hún í nauð því stundan að er komin. Þegar hún hefur alið barnið, minnist hún ekki framar þrauta sinna að fögnuði yfir því að maður er í heiminn borinn. Eins eru þér nú hryggir, en ég mun sjá yður aftur og hjarta yðar fagna og enginn tekur fagnuð yðar frá yður. Á þeim degi muni þér ekki spyrja minn eins. Sannlega, sannlega segi ég yður, Hvað sem þér byggjið föðurinn um í mínu nafni, mun hann veita yður. Hinga til er einski speðið í mínu nafni, byggjið og þér munuð öðrlast, svo að fögnuður yðar verði fullkominn. Ég hef sigrað heiminn. Þetta hef ég sagt yður í líkingum. Sú stund kemur að ég tal ekki framar við yður í líkingum heldur muni ég berum orðum segiður frá föðurnum. Á þeim degi muni þér byðja í mínu nafni. Ég segiður ekki að ég muni byðja föðurinn fyrir yður til sjálfur elskar fæðurinn yður. Það eru þér hafið elskað mig og trúað að ég sé frá Guði komin. Ég er komin í heiminn frá föðurnum, ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðurins. Læri sveinaran sögðu Nú talar þú berum orðum og mælir enga líking. Nú vitum við að þú veist allt og þarft eigi að nokkur spyrjið þig. Þess vegna trúum við að þú sért frá guði komin. Jésú svaraði, trúið þér nú? Sú stund kemur og er komin að þér tvistrist hver til sín og skiljið mig einan eftir. Þó er ég ekki einn. Því fadirinn er með mér. Þetta hef ég talað við yður, svo þér egið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hugraustir. Ég hef sigrað heimin. Sautjándi kabli fyrir bæn Jésu Þetta talaði Jésús hóf augusýn til himins og sagði, Fadir, stundin er komin. Ger svoan þinn dyrlegan til þess að svoanurinn geri þig dyrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum að hann gefi eilífti líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hið eilífa líf að þekja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Ísú Krist. Ég hef gert þig dyrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fegst mér að vinna. Faðir ger mig nú dyrlegan hjá þér. Með þeirri dyrð sem ég hafði hjá þér, áður en heimur var til. Ég hef opinbera nafn þitt þeim mannum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá og þeir hafa varð veitt þitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér er sá þér. Þið hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég er frá þér út gengin og trúa því að þú hafi sendi mig. Ég byð fyrir þeim. Ég byð ekki fyrir heiminum heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér því að þeir eru þínir og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Í þeim er ég dýrulegur orðin. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir er í heiminum en ég kem til þín. Heila ég faðir varð veit þá í þínu nafni. Því nafni sem þú hefur gefið mér og þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim, varð veitti ég þá í nafni þínu, sem þú hefur gefið mér, og gætti þeirra, og enginn þeirra glataðist, nema svo nörg lötunarinnar, svo að rýtningin rættist. Nú kem ég til þín. Þetta tala ég í heiminum, þess að þeir eigi sjálfum sér, fögnuð minn, fullkominn. Ég hef gefið þeim orð þitt,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 Og ég í þér, svo séu þeir einnig í okkur, til þess að heimurinn trúi að þú hefur sendt mig. Og ég hef gefið þeim þá dyrð sem þú gafst mér, svo þeir séu eitt, eins og við erum eitt, ég í þeim og þú í mér, svo þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elska þá, eins og þú hefur elskað mig. Fadir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér, þar sem ég er. Svo þeir sjáu dýrun mína sem þú hefur gefið mér, því að þú elskaðir mig fyrir grundvöldun heims. Rétt láti, Fadir, heimurinn þekkti þig ekki, en ég þekki þig, og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafnþitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsint mér sé í þeim og ég sé í þeim. Átjándi kabli Jésús tekin höndum Þegar Jésús hafði þetta mælt, fór hann út með læri seinum sínum og ég verum lækin kettur Þar var graskarður Sem Jésús gekk inn í og lærisveinar hans, Júdas, sem sveik hann, þekkti líka þennan stað, því Jésús og lærisveinar hans hefðu oft komið það saman. Júdas tók með sér flokk hermana og verði frá eðstu prestum og fariseum, þeir koma þar með blisum lömpum og vopnum. Jésús vissi allt sem yfir hann koma, gekk fram og sagði við þá, aðhverjum leitiðið. Þeir svörðu honum að Jésu frá Nazaret. Hann segir við þá, ég er hann. En Júta sem sveik hann stóð líka hjá þeim og þegar Jésu sagði við þá, ég er hann, hópuð þeir á hæl og fjallu til jarðar. Þá spurði hann þá aftur, að hverjum leyti þið? Þeir svörðu að Jésu frá Nazaret. Jésu smeldi, ég sagði ykkur að ég væri hann. Ef þið leyti mín, þá lofið þessum að fara. Þannig rættist orð hans er hann hafiði mælt, engum glataði ég af þeim sem þú gafst mér. Símon Pétur hafi sverð, bráði og hjó til þjóns presins og sneið vonum honum hagra eirað, þjónnin hétt Markus. Þá saði Jésús eð Pétur, slíðra þú, sverð þitt. Á ég ekki að drekka kallikinn sem fadirinn hefur fengið mér? Jésús yfirherður Hermenn einnir, foringin og varmenn gýðinga tókun úr Jésú höndum, bundu hann og færðu hann fyrst til annarsar Hann var tengdafæðir kæfasar sem var æðstiprestur það ár En kæf var sá sem hafði geði, gefið gýðingum það ráð að betra væri eitt maður dagi fyrir líðin Símón Pjötur fylgdi Jésú annar læri sveit Sá læri sveitn var kunnugur æðstaprestinum og fór með Jésu inn í Hallargarð æðstapressins. En Pétur stóð utan dýra. Hinn lærisveinninn, sem var kunnugur æðstaprestinum, kom út aftur, talaði við þernuna sem gætti dýra og fór inn með Pétur. Þernan við dýrnar sagði þá við Pétur, Er þú ekki líka einn af lærisveinn um þessa manns? Hann sagði, ekki það?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 Spyrðu þá sem hýrt hafa, hvað ég hef við þá talað, þeir vita hvað ég hef sagt. Eru Jésu sagði þetta rak einn varðmaður sem þar stóð honum löðrung og sagði, svarar þú, æðsta prestinum svona? Jésu svarði honum, hafi ég vill mælt, þá sanna þú að svo hafi verið, en hafi ég rétt að mæla, hvíslær þú mig? Þá sendi annars hann bundin til kæfæsar eðstaprests. En Símon Pétur stóð og verndi sig. Hann var þá spurður, er þú ekki líka einn af lærisunum hans? Hann neytaði því og sagði, ekki er ég það? Þá sagði einn af þjónum eðstaprestins, frændi þess sem Pétur sneið af eirað, sá ég þig ekki graskarðinu með honum? Aftur neytaði Pétur og um leið. Gólhani Fyrir Pílatusi Menn aðistapressins fóru nú með Jésu frá Kæfasi til Hallar landsöðingjans. Það var snemma morguns. Þeir fóru ekki sjálfur inn í Hallina. Svo þeir sörguðust ekki heldur mættu neita að páska máltíður. Pílatus kom út til þeirra og sagði Hvaða ákæru berið fram gegn þessu manni? Þeir svörðu Ef þetta væri ekki yllvirki, hefðum við ekki selt hann þér í hendur. Pilatus segir við þá, takið þið hann og dæmið hann eftir ykkar lögum. Þessu öruðu okkur leifist ekki að taka neitt af lífi. Þannig rætti stórði Jesú þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Pilatus gekk á afturinn í höllina, kallaði Jésu fyrir og sagði við hann, Ert þú konungur gýðinga? Jésu svaraði, er þetta þín orð? Eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pilatus svaraði, er ég þá gýðingur? Þjóð þín og eðstu prestarnir hafa sælt þig mér í hendur, hvað hefur gert? Jésu svaraði, mitt ríki er ekki á þessum heimi. Nú er ég mitt ríki af þessum heimi hefðu þjónar mínir barist, svo ég er ekki framseldur gýðingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pilatus við hann, þú ert þá konungur. Jesús svaraði rétt, segir þú. Ég er konungur. Til þess er ég fættur. Og til þess er ég komin í heimin að ég beri sannleikanum vitni hver sem er sannleikans megin heyrir mína rödd. Pilatus segir við hann hvað er sannleikur? Jesús dæmdur til döða. Það svo meldu gekk hann aftur út til gýðinga og sagði við þá ég finn einhga sök hjá honum. Þau vanir því að ég gef ykkur einn mann Lausan á póskunum? Viljiði nú að ég gef ykkur lausan konungi gýðinga? Þeir hrópuðu á móti. Ekki hann heldur Barabbas. En Barabbas var ræningi. Nítjándi kabli. Þá létt Pilatus taka Jesú og húð strýkja hann. Hermennirnir Flettuðu kórónu úr þyrnum og settu á höfuðónum og lögðu yfir hann purpura kápu. Ég gengu hver af öðrum fyrir hann og sagðu, sæll þú konungur gýðinga og sló hann í andlitið. Pilatus gekk aftur út fyrir og sagði við fólkið, nú leiði ég hann út til ykkar, svo þið skiljið að ég finni enga sök hjá hannum. Jésús kom þá út fyrir með hyrni kórónuna og í purpura kápunni Pílatu segir við fólkið, sjá við mannin. Þegar aðstu prestarnir og verðirnir ságu hann eftir þeir krossfestu, krossfestu. Pílatu sagði við þá, takið þið hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá honum. Þeir svöruðu, við höfum lögmál og sangkvæmt lögmálinu á hann að deyja því að hann hefur gert sjálfan sig að guðsyni. Þegar Pílatus hirði þessi orðvanan enn hrættari, hann fór aftur inn í höllina og segir því, Jésú, hvaðan ertu? En Jésús veitt honum ekkert svar. Pílatus segir þá viðan, viltu ekki tala við mig? Veist ekki að ég hef vald til að láta þau lausan? Og ég hef vald til að krossfesta þig. Jésús svaraði, þú hefðir ekkert valdi fyrir mér, en þér væri ekki gefið það að ofan. Fyrir því berð sáþingri sök sem hefur selt mig þér í hendur. Eftir þetta reyndi Pilatus enn að láta hann lausan, en fólkið æfti. Ef þú lætur hann lausan, er ekki vinur keisarans. Hver sem gerir sjálfan sig að konungi rísa móti keisaranum? Þegar Pílatus heyrði þessi orð leti hann Jésu út og settist í dómstólin á stað þeim sem nefnist stein hlað á hefresku Gabbata. Þá var aðfangadagur Páska um hádegi, hann sagði við fólkið, sjái þar konung eikkar. Þá æftu menn burt meðan, hann, burt meðan hann, krossfestu hann. Pílatus segir við þá, á ég að krossfesta konung ykkar. Æðstu prestarnir svöruðu, við höfum engan konung nema keisaran. Þá seldi hann þeim hann í hendur og bauð að láta krossfesta hann.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 Þar stóð skrifað Jésús frá Nasaret, konungur gýðinga. Margir gýðingar lásu þessa áletrun því staðurinn þar sem Jésús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebræsku, latinu og grísku. Þá sögðu aðstu prestar gýðinga við Pílatus skrifaði ekki konungur gýðinga heldur að hann að við sagt ég er konungur gýðinga. Pílatus svaraði Það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Þeirðar hermennirnir höfðu krossfest í Jesú tóku þeir klæði hans og skiptu í fjóra hluti og fekk hver sinn hlut. Þeir tóku og kirtilinn en hann var sögum laus ofin í eitt ofan frá og niður úr. Þeir sögðu því hverfið annan, rýfum mann ekki sundur, köstum heldur hlut um hver skuli fá hann. Svo rætti strýtningin Þeir skiptu með sér klæðum mínum og kastuðu hlut um kirtil minn. Þetta gerðu hermenirnir. En hjá krossi Jésú stóðu móðir hans og móður systir, Maria, kona Klópa og Maria Magdalena. Þegar Jésú sá móður sína standa þar og læri sveinin sem hann elskaði segir hann við móður sína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 mjög þyrstir. Það stóð kér fullt af Ediki. Hermennir vættu njörðarvött í Ediki, settu hann á ísóps legg og bárað munni honum. Þegar Jesús hafi fengið Edikið sagði hann Það er fullkomnað. Þá neyði hann höfuðið og gaf upp andan. Nú var aðfangadagur Og til þessa að líkinn væru ekki á krossunum, hvildardaginn, báðu gýðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkinn ofan. En það var mikil helgi þess hvildardags. Hermenn komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum voru krossfestir, fyrst annars, svo hins, þegar þeir komaði Jésu og sá að hann var þegar dáinn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 Og enn segir önnur ritning þeirri mun að horfa til hans sem þeir lögðu í gegn. Jósef frá Arimað þefu sem var læri Jesú en á laun af ótt af við ráðamenn gýðinga bað síðan Pilatus að meira taka ofan líka með Jesú. Pilatus leyfði það. Hann kom þá og tók ofan líka með hans. Þar kom líka Nikodemus eða fyrrum hafði komið til hansum nótt og hafði með sér blöndu af myrru og alói nær hundrað pundum. Þeir tóku nú líka með Jésu og sveipuðu hann línblæjum með ilmjurtunum eins og gýðingar búa lík til greftrunar. En á staðnum þar sem hann var krossfestur var graskarður og í gardinum ný gröf sem engin hafði ennveri lagður í. Þar lögðu þeir Jésu Því það var aðfangadagur gýðinga og gröfinn var nærri. Tuttugasti kabli gröfinn tóm Fyrsta dag vikunar kemur Marja Magdalena til grafærinars og snemmað enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til símónar Péturs og hins lærisveinsinn sem ég svo elskaði og segir við þá, þeir hafa tekið drottin úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinninn og þeir komu til grafarinnar, þeir hlupu báðir saman en hinn lærisveinninn hljó praðar fram úr Pétri og kom á undan að gröfinni. Hann löyt inn og sá línblægjurnar liggjandi en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblægjurnar liggjaðar og sveitadúkin sem verið hafðum höfuðans sveitadúkurinn lág ekki með línblæjunum heldur sér saman vafin á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinlæri sveitnin sem komið hafið fyrir til grafarinnar. Hann sá og trúði, þeir höfðu ekki enn skilið rýtninguna að hann ætti að rýsa upp frá döðum, síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. Jesús byrtist Maríu Magdalénu. En Maria stóð úti fyrir gröfinni og grét. Grátandi löyt hún inn í gröfinna. Og sá tvo engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami með Jésu hafi leið, annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana, kona, hví grætur þú? Hann svaraði, þeir hafa tekið brott til minn, og ég veit ekki hvað þeir hafa lagt hann. Að svo meldu snýrum sér við og sér Jésu standa þar, en hún vissi ekki að það var Jésu. Ég svo segir við hana, kona, hví þú að hverjum leitar þú? Hún held hann væri graskarsvörðurinn og sagði við hann, herra, ef þú hefur bórið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann svo ég geti sótt hann. Ég svo segir við hana, maría. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku, rabúni. Rabúni þýðir meistari. Jesú segir við hana, snertu mig ekki, ég er ekki enn stígin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og segðu þeim, ég stíg upp til föður míns og föður ykkar, til guðs míns og guðs ykkar. Marja Magdalena kemur og bóðar læri seinunum, ég hef séð drottin, og hún fluttið þeim það sem hann hafi sagt henni. Jésú spyrtist lærisveinunum. Um kvöldið þenn fyrsta dag við kunnar voru lærisveinarnir saman og höfða lest dyrum að vókta við gýðinga. Þá kom Jésús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá friður sem er yður. Þegar hann aði þetta mælt síndan þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu gladir eða þeir sáu drottinn. Þá sagði Jésús aftur við þá friður sé með yður, eins og faðirinn hefur sent mig eins sendi ég yður. Og er hann hafði sagt þetta andaði hann á þá og sagði með meðtakið heilagan anda. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, fyrirgefur Guð þær. Ef þér sinjið einhverjum fyrirgefningar, sinjar Guð þeim. Jésús og Tómas. En eitt af þeim tólf, Tómas, nefndur tvíburi, var ekki með þeim þegar Jésús kom. Heinir læri sönarni sagði honum, við höfum séð drottin. En hann svaraði, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt höndum mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Það viku liðinni voru lærisunar hans aftur saman inni og Tómas með þeim, dyrnar voru lestar. Þá kemur Jésús, stendur mitt á meðal þeir og segir, friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn, hún sjá hendur mínar og kom með hönd og legg í mína og vertu ekki vantrúadur, vertu trúaður, Hóma svaraði, drottinn minn og guð minn. Jésú segir viðan, þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Til þess er þetta ritað. Jésú skerði einnig mörg önnur tákn í aug sín læri suna sinna, sem eigi eru skráð að þessa bók. En þetta er ritað til þess að þi trúið að Jésús ég Kristur Sónur Guðs og að þið í trúnni eigið líf í hans nafni. Tvíttu vastu og fyrsti kabli, Jésús byrtist við típer í Eftir þetta byrtist Ísús læri sveinunum aftur og þá við týper í að svart. Þann byrtist þannig þeir voru saman Símón Pétur, Tómas, kallaðu týpur, Natanael frá Kana í gallu, sepitiðu sínirnir og tveir enn af læri sveinum hans. Símón Pétur segir við þá, ég fer að fiska. Þeir segja við hann, við komum líka með þér.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 Og nú gátu þeir ekki dregið netið, svo mikill var fiskurinn. Lærisveinninn, sem Jésús elskaði, segir Pétur, þetta er drottin. Þegar Sýmon Pétur heyrði að það veri drottin, brá hann yfir sig flík, hann var fáklættur og stökk út í vatnið. En hinn er lærisveinnarnir koma á bátnum, en það voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir, og drógu netið með fiskinum. Þegar þið stíð á land, sáuðir fisk, lagðan á glóður og brauð. Ég svo segir við þá, komið með nokkuð af fiskinum sem þið voruð að veiða. Símón Pétur fór í bátinn og dró netið á land fullt af stórum fiskum, 153, og netið rifnaði ekki, þótt þeir væri svo margir. Ég svo segir við þá, komið á matist. En enginn lærisveinanna dyrðist að spyrja hann, hver ert þú? Enda vissu þeir að það var drottin. Jésús kemur og tekur brauðið og gefur þeim svo og fiskin. Þetta var í þriðja sinn sem Jésús spyrtist lærisveinum sínum uppriðsin frá döðum. Elskar þú mig? Þegar þeir höfðu matast, saði Jésús við Sýmon Pétur, Sýmon Jóhannesson, elskar þú mig meir en þessir? Hann svarar, já, drottin, þú veist að ég elska þig. Jésús segir við hann, gæt þú lamba minna. Jésús sagði, aftur við hann öðru sinni, Sýmon Jóhannesson, elskar þú mig? Hann svarar þið, já, drottin. Þú veist að ég elska þig. Jésu segir við hann, ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í þriðja sinn. Símón Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hreyðist við að hann skildi spyrja hann. Þriðja sinnni, elskar þú mig? Hann svaraði, drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Jésu segir við hann, gæt þú sauða minna. Sannlega, sannlega segi ég þér. Þegar þú varst ungur, bjóstu þig sjálfur og fóst hvert sem þú vildir. En þegar þú ert orðin gamall, myndu rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta segi Jésu Til að kynna með hvílíkum döðdaga, Pétur myndi veksamma Guð. Og er hann hafði þetta mælt, sagði hann viðan, fylg þú mér. Pétur snýri sér við og sá læri sveinin sem Jésús elskaði fylgja á eftir, þann hinn sama sem halladist að brjósti hans við kvaldmáltíðin og spurði drottin, hver er sá sem sýkur þig? Þegar Pétur sér hann, segir hann við Jésú, drottin, Hvað um þennan? Jösú svarar Ef ég vil að hann lifi þanga til ég kem, hverju skiftir það þig? Fylg þú mér. Því barst sá orðrómur út í söfnöðunum að þessi lærisveinn myndi ekki deyja. En Jösú sæði ekki sagt Pétri að hann myndi ekki deyja. Hann sagði Ef ég vil að hann lifi þanga til ég kem, hverju skiptir það þig? Þessi er læri sveitnin sem vitnar um allt þetta og hefur skrifað þetta. Og við vitum að vitnisburður hans er sannr. En margt er það annað sem Jésús gerði. Og verði það hvað eina uppskrifað, ætla ég að öll veröldin mynd ekki rúma þar bækur, sem þá yrðu reytaðar. Hér líkur fyrri diski.